Rugăciunea de plină, aleluia Tatăl Ceresc, a toate păcătorile, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm, Vino cu Fiul Tău cel iubit, Împăratul Ceresc, Într-un noi să sărășluiți, Pe calea Sfintei trăim la cer să ne călăuziți, Cu adevărul sfinților Taine să ne simțiți, să ne mântuiți, să ne desăvârșiți, să ne înfiați. Neamul nostru, țara noastră și Biserica Ortodoxă să le apărați, de toți demonii și dușmanii să le curățați, că găduințele că ne veți da viața cea veșnică un loc și un nume veșnic și nepieritor, mai prețios decât fi și fii. Pentru noi să le împrimiți, iar noi toate păruncile să le lucrăm și în lumina lor să ne îmbrăcați. Pe Asfântă Născătoare de Dumnezeu! Te iubim și te rugăm să ne ajuți, să ne ocrotești, pentru ca să aducem un rod bogat și binecuvântat. Apără-ne cu Sfinții Tăi, Unger! Văruiește-ne nașterea cea de-a doua! taina nașterii punctului Tău cel iubit într noi. Acopere-ne cu Sfântul Tău omofor. Alungă de la noi pe toți demonii, dușmani, sectele, sinagogile satanei. Pe Domnul Isus Hristos să-L putem întâmpina și în fața tronului Său de slavă să putem sta. Sfintelor puteri cerești, Serafim, Herubim, tronul, domnii, stăpâniri, puteri, începătorii, îngeri, Vă iubim și vă rugăm să ne ajutați, să ne apărați, pentru noi să vă rugați, pentru ca pe toți demonii și dușmanii de la noi să-i alungați. Toate vămile cerești să le desfințați și pe Anticrist să-L legați. Sfinților arhangeli: Mihail, Gabriel, Salatil, Rafael, Iegudiel, Uriel, Varahil și tot soborul Sfinților arhangeli. Vă iubim și vă rugăm să ne ajutați, să ne apărați. Pe toți demonii, dușmanii, sectanții, ateii, sinagogile, satanii, să-i legați, să-i alungați, să-i îndepărtați. Pe Anticrist, în cătușile neputinților, să-i așezați. La sfârșitul vieții, pe calea cea luminată, la cer să ne purtați. Toate vămile cereci să le desfințați. Sfinților apostoli, ierarhi, mucenici, mucenițe, cuvioși, cuvioase și toți sfinții cerului, vă iubim și vă rugăm să ne ajutați, pentru noi să vă rugați, biserica ortodoxă să o apălați, toate sinagogile sataniei să le desfințați, neamul nostru la cer să-l luați și în biserica duritoare să-l așezați. Sfinților îngeri păzitori, care toate poruncile Tatălui Ceresc le ascultați și de lucrați. Vă iubim și vă rugăm să ne iertați, toate greșelile noastre să le îndreptați, lângă noi mereu să stați, duhurile rele să le alungați, la cer, pe calea cea luminată, la sfârșitul vieții să ne purtați, cu apă vie, sufletele să ni le curățați, cu veșmântul de nuntă, să ne îmbrăcați, numele noastre în cartea vieții să le însemnați, răspunsul cel bun al mulțirii talanților să-l dăm, să ne învățați și să ne ajutați. La tronul de slavă al Domnului, sufletele noastre să le închinați.